как оцеляват обществените медии в свят на кризи, алгоритми и разпадащи се общи реалности. София ще е домакин на Media Summit 2026, т.е. срещата на върха на европейските обществени медии, на Европейския съюз за радио и телевизия, която поставя въпросите за доверието, независимостта на журналистиката и бъдещето на медиите. От войни и дезинформация до изкуствен интелект и битката за аудитории. С това казвам добър ден на генерал на директор на радио Милен Митев. Здравейте! Здравейте! И на новия директор на Румънското радио, Робърт Шварц. Здравейте! Благодаря! Благодаря за поканата! За превод да разчитаме на Русица Пъткова от английска редакция на Радио България. И започваме от там обществените медии. Ние знаем, че вече има инструмент <съща> а, предложен от Европейския съюз с, с едно специално законодателство, Европейският закон за свободата на медиите, който би трябвало да гарантира редакционна независимост и това в времена на, как да кажа, тревожно осложняващ се свят и мощни интереси, които се сблъскват на световната сцена, достатъчен ли е този инструмент, за да устояват обществените медии, ето тези двете, Българското национално радио и Румънското радио, на политическите и финансовите предизвикателства? Господин Митев? Никой законодателен инструмент сам по себе си не е достатъчен, ако липсва политическа воля. В времето съм се убедил, че някои от най-демократичните страни в Европа имат много малко законодателни гаранции за свобода на медиите, но имат голяма свобода на медиите. Докато в същото време има страни, в които законът предвижда множество гаранции, но те не винаги се спазват. Така че законодателният инструмент сам по себе си никога не може да бъде достатъчен. Важно е как ще се прилага. А, в момента България е в процес на прилагането на Европейския акт за свобода на медиите и сега дори тече работна група към на културата, натоварена с задачата да промени закона за радиото и телевизията, така че той да съответства на изискванията и стандартите на Европейския акт за свобода на медиите, който е регламент и пряко приложим, но често си служи с по-общ език, сходен по-скоро с директивите, което налага пък някои промени в нашето собствено законодателство. При всички положения този регламент е много голяма стъпка в правилната посока, особено за нас, обществените медии, защото в него за първ път изрично се казва, че независимото финансиране и независимото управление на обществените медии са необходима предпоставка за тяхното нормално функциониране и за тяхната независимост. Споменавате работна група в Министерство на културата. Ние в последните 5 години станахме свидетели на седем различни а, управления, на Министерството на културата, съответно правителства. Това ли обяснява известното забавяне на процеса в България? Със сигурност това е голяма част от проблема. Много неща се забавиха в последните години. А, надяваме се, че ще се установи някаква стабилност, като ще позволи тези законодателни реформи да бъдат докарани до край, защото те са много наложителни. Към господин Шварц същият въпрос дали Европейският акт за свободата на медиите дава достатъчни гаранции за редакционната независимост на Радио Румъния. И вие докъде сте в този процес? Трябва ли още нещо да правите, както ние тук в България? Първо well, искам um, да кажа, че е много добре, че имаме Европейският акт the радио... the за свобода на медиите. In С тези инструменти uh, можем да работим заедно, a, a всички a заедно в Европа. Ние виждаме едни много тревожни тенденции в Европа. Има опити да се завладеят обществени медии чрез бюджетни проблеми, чрез конкретни назначения, промени в законодателството. България и Румъния са изправени пред подобни проблеми. И ние подхождаме по подобен начин, опитвайки се да приложим Европейския акт за свобода на медиите. Ние работим заедно съвместно с обществената телевизия на Румъния и с Румънското Министерство на културата, чрез работни групи, както казахте. Мисля, че е много добре, че имаме тази законодателна рамка и да направим пренос на експертни знания public, uh, между нашите обществени радиомедии и да видим, че са най-добрите практики. Без тази експертиза бихме могли да допуснем някои грешки. Expertise. Много е добре, че експертните познания на Европейския съюз за радио и телевизия, партньорствата в самия съюз за радио и телевизия на Европа, не е само по отношение на юридическата страна, но обмена на програми и обмена на опита, който имаме. Да, много е добре, че имаме този Европейски акт за медиа, меди на свобода, но по-важно е да видим как ще го приложим в реалния живот в нашите радио... В нашите радиопрограми и в нашите радия. Сега, унгарския случай. А, ние чухме в след изборната нощ там а, заявка от а, бъдещия премьер на Унгария а, за това, че ще има нова медийна политика. Знаем, че в Унгария а, общественото радио и телевизия бяха изцяло под правителствен диктат. А, Знаем какво се случи с подобна, в подобна ситуация в Польша, с полското радио. Буквално преди минути в рубриката Евранет Плюс чухме, че може би няма да има а, цялостно закриване на унгарското радио и телевизия по модела на Польша, а по-различен модел, на справяне с пред предишен правителствен захват на една обществена медия. А, какво мислите по това? Господин Митев. Искрено се надявам да не се стигне до закриване, защото подобни екстремни мерки създават опасни прецеденти, които после могат да бъдат използвани и в бъдеще по не най-добрият начин. А, когато се преследва една цел, колкото и благородна и добра да е тя, все пак трябва да внимаваме и как достигаме до тази цел. Защото не е много лесно в една такава по-драстична ситуация, когато е необходимо да се предприемат по-сериозни мерки, за да се гарантира да речем, свободата на една медия под предлог, че се гарантира нейната свобода тя да бъде отново овладяна, но от някой друг. А, за това е важно и какви стъпки ще избере правителството на всяка една страна за да направи така, че а, медията, освобождавайки се от един контрол, да не попадне под друг, а наистина да се гарантира нейната независимост. И надявам се властите в Унгария да, да намерят такъв а, разумен път, защото една свободна и независима обществена медиа е от полза за всички. Господин Шварц, вие имате ли отговор на този въпрос, когато става дума за несъмнено овладяване на медийното поле, каквото наблюдавахме в Унгария? Да, yes, well, after after elections in Унгария, след изборите в Унгария, новия премиер uh, uh, Петер Мадяр, смятам, че той ще направи всичко възможно да намери отново пътя the към нормалността в рамките на Европейския съюз. Както знаете, 80% от медиите в Унгария бяха под контрола so, uh, на партията Fidesz uh, и предишния премиер Орбан. Мога само да се надявам че новото правителство след намиране uh, Urbans, на пътя обратно към нормална ситуация, in те ще запазят тази нормалност uh, в обществените uh, медии. Унгария има нужда от независими обществени медии. И знаем, че независимите журналисти в Унгария бяха изправени с много големи проблеми как да представят информация, да достигне тяхната информация до публиката, до аудиторията в Унгария. Добре да се променя начина по който работи, работеше или по-скоро не работеше обществените медии в Унгария. Надявам се, Унгария ще успее да намери пътя обратно към нормалността в този много важен въпрос по отношение на обществените медии, но и в по-общ контекст в рамките на Европейския съюз. Добре, кои са според вас трите най-спешни риска пред общественото радио в България и общественото радио в Румъния? Господин Митъв? Ами, не бих искала да степенувам. Има един глобален проблем, който не засяга само нас, а може би цяла Европа. И той е свързан с финансовият натиск, който е... Косвен натиск. Не е директна намеса в редакционната политика, но чрез него може да се, се намесиш в работата на обществената медия, тъй като а, системното недофинансиране нарушава плановете за развитие, а ние имаме нужда от развитие, за да не изоставаме от темпото на, на останалите медии, от темпото на аудиторията и на променящи променещи се навици. Ам... Така че това е един много-много важен въпрос. В момента а, медии от BBC до БНР и БНТ са изправени пред необходимост а, да оптимизират, а, да освобождават хора, а това неминуемо се отразява и на качеството на предлаганите от нас медийни услуги. А, това е първото нещо, което трябва да се гарантира едно наистина независимо финансиране, което да позволи а, стратегическото развитие на, на обществените медии. Другото голямо предизвикателство е да не загубим младата аудитория, имаме нужда от повече млади хора в нашите редици, сред нашите редактори, за да можем да създаваме програма, която да е интересна за младата аудитория, защото тя е нашето бъдеще. Добре, господин Шварца, как изглежда този въпрос за румънското радио? Какво е най-рисковано там в момента? И нека да добавя малко контекст. Вие влизате начало на обществената медия в един пореден турбулентен политически момент в Румъния. А, и то влизате сравнително скоро, нали така? Вие сте новият директор на радиото. Yes, I'm, I'm the new director general, uh... Да, uh, аз бях назначен за генерален директор преди 5 месеца. In, uh, uh, at, uh, Welle, но има много голям опит в, в обществени медии. Работил uh, съм много години за Deutsche Welle в Бони в Берлин. И имам uh, много дългогодишна uh, връзка uh, с моите колеги в Радио Румъния, 30 години. Така че по някакъв начин се връщам у дома си сега в Радио Румъния. Бих не бих нарекал тези проблеми рискове, а предизвикателства, пред които сме изправени и които трябва да разрешим. Развития, които не са добри за демокрацията. Както каза господин Митев, става дума за финансиране. През 2017 година в Румъния беше променен модела за финансиране на обществените медии, тогава бяха премахнати таксите, които се плащаха, и започнахме да бъдем финансирани единствено от държавния бюджет. Това е един инструмент за. За запазване на контрол върху обществените медии от една страна, но от друга страна, The way how we are the трябва да променим начина по който ние адресираме младата аудитория, някой от нас все още чакаме да бъдем открити от младите поколения, но ние трябва да променим начина си на действие. Ние трябва да излезем извън нашите радиостанции и да се срещнем с младите слушатели, на местата, където те се намират, на където можем ние да ги намерим kind трябва да разработим so нов метод, нов модел. Ня... Това не е изобщо yeah, ново нещо, но сякаш в обществените медии все още го намираме за ново. Трябва да развием наши много uh, силни uh, платформи за подкасти, за аудио по поискване. Такива платформи, uh, use, например, uh, като TikTok, където използваме um, много кратки видео uh, like like uh, клипове, uh, като кукички с които да привлечем младите слушатели към нас и към а, темите, за които говорим, да ги въвлечем в теми като политика, като обществените казуси, културните въпроси. Ако може да кажа само а, преди 5-6 седмици започнахме с една национална кампания, която наричаме а, която е Бъдете в безопасност онлайн, където говорим за дигиталната трансформация и всички предизвикателства, за фалшивите новини, за проверката на факти, за разбиването на митове, всичко това е насочено към младите слушатели. Трябва да намерим начин, по който да ги привлечем близо до нашите обществени медии. В тази сложна среда на дезинформация, на опити за чуждо влияние върху политически и демократични процеси в нашите страни. Каква трябва да е ролята на една обществена медия? Да бъде арбитър на истината или да остане неутрален посредник? Който да казва, ми има такова мнение, но има и обратното мнение. Господин Митъв? В идеалния случай, медията трябва да даде възможност на хората сами да формират своето мнение, като обаче се старае да им предостави наистина пълна картина на фактите и, и датни трябва да представяме различните мнения в обществото. Хубаво е да ги подкрепяме и с фактите, на които почиват тези мнения, защото този начин а, ще дадем възможност наистина нашите слушатели, зрители, и читатели, а, да преценят сами за себе си кое как те вярват, че трябва да се развива обществото. А, не мисля, че е добре медиите да дават готови рецепти, защото това отблъсква а, аудиторията. А, хубаво е наистина да, да бъдем Колкото се може по-неутрални. Все пак всички сме хора. Пълната неутралност едва ли е възможна. А, но най-важното е да даваме пълна и подплотена с информация, с качествена информация картина. Господин Шварц? Ако може да добавя. Но мисля, че трябва да отворим нашите обществени медии към независими журналисти и също към разследваща журналистика. Тъй като от една страна ние искаме да бъдем възможно най-неутрални, но от друга страна трябва да дадем на публиката модел, пример как да се справят с дадена тема. Когато един независим или разследващ журналист работи, тогава ще покажем, че ние можем да, да получим тяхното доверие и ние сме актуални. Преди няколко месеца аз се опитам да изобразя цялата ми дейност в един триъгълник с три върха. Единият върх е иновации, друг, другият върх на този триъгълник е прозрачността, защото без прозрачност ще загубим доверието. Ако нямаме доверие, бихме, можем да затворим всички обществени Медии. Така че нека да говорим за важността за изграждане на доверие и също за на, на обществените това. медии. Мисля, че вие сте напълно прав. Трябва да, да се опитваме да, да отговорим на очакванията в този изключително сложен свят. Точно така е. Доверието всъщност е най-силният капитал на обществената медия и въобще на така наречени традиционни медии, това е нещото, което продължава да ни отличава от а, цялото море от информация, която ни залива в момента. И за това последният ми въпрос е смолба за много кратък отговор. Доверието е видимо в моменти на криза и тогава виждаме и най-висок ръст на слушаемост на обществените медии. А В един от панелите утре ще говорите за кризи, войни, кибератаки, бедствия. БНР и Румънското радио имат ли план за непрекъсваемост на излъчването при комбинирана криза? Изобщо готови ли сме за предизвикателствата на този лут-лут свят, който се разгръща пред очите ни? Господин Шварц. Да, yes, um, ние имаме изцяло технически сме to подготвени. To е важно uh, и crisis, как ги, ги използваме. Нямаме нужда uh, uh, от повече кризи от тези, uh, с които uh, сме сблъскани uh, в му, сблъскаме uh, в момента. Uh, uh, you know, По отношение на доверието, трябва да го изграждаме uh, всеки uh, ден. Устойчивостта, това е култура, това не е политически or въпрос. Or so трябва или да, изградиш, или да я изградиш, или да я изгубиш. Нека да не изгубваме нашата устойчивост, нека да не изгубваме нашето доверие, което имаме. Въпросът не е само технически всъщност. Имаме е. ли готовност в наистина сложна ситуация да отличаваме а, истина, а, факт отнение? А, и... ами, ще бъда максимално кратък. Да, имаме планове. Не едва ли сме готови за всички възможни сценарии, които реалността може да ни предостави. Но във време на криза най-важното нещо е човешкият дух. Аз вярвам, че в обществените медии работят хора, които възприемат работата си не просто като а, работа, от 9 до 5 и а, точно в духа на журналистите от обществените медии вярвам, че ще помогне да се справим с почти всяка криза, пред която сме изправени. Благодаря ви, Милен Митъв, генерален директор на Българското национал... национално радио и Робърт Шварц на Румънското обществено радио от утре и други ден всъщност. БНР и БНТ съвместно а, се превръщат в домакини на едно от най-големите и престижни събития в календара на Европейския съюз за радио и телевизия, ИБЮ, а именно медийната среща на върха, така казвам точка и в днешното издание на Хоризонт Объд.